25. Серед сотень світів, що становлять Альянс, є лише один, де людям і місцевим розумним істотам вдається мирно співіснувати. Це самотня карликова планета, що обертається навколо газового гіганта, який, у свою чергу, обертається навколо зірки спектрального класу М у далекому кінці спіральної галактики, на відстані майже 20 світлових років від найближчої колонії. Місія, яка привела туди наших людей, була найдовшим в історію людства міжзоряним стрибком, що благополучно завершився. Поселенці назвали планету Лонгшот. Лонгшот – далека відстань, а також нікчемний шанс. Англійська. Але це ще не вся історія. Аборигени Лонгшота – головоногі молюски, що мешкають на деревах. Я дивився відеоролики, на яких вони стрибали з гілки на гілку, змінюючи на колір і настільки вміло зливаючись з навколишнім середовищем, що добре розглянути їх можна було тільки в інфрачервоному спектрі. Переважна більшість корінного населення зосереджена на центральних плоскогір'ях єдиного континенту планети. На момент прильоту корабля з колоністами там були високо розвинені науки, містецтва, однак у плані досягнень матеріальної культури малюски знаходилися приблизно на тій же стадії розвитку, що й до появи сільського господарства. Було висловлено багато припущень, чому все так склалося. Ось вам найкраще пояснення з усіх, що я читав. Єдина причина, через яку ми навчилися робити списи, будувати будинки, літальні апарати та космічні кораблі, полягає в тому, що люди не вміють бути просто тваринами а ось корінним жителям Лонгшота бути звичайними тваринами вдавалося чудово. Вони повністю освоїли довкілля, обійшовшись без будь-яких знарядь. Висадку колоністів вони просто проігнорували, тому що плацдарм знаходився на березі за сотні миль від їхніх гір. А колоністи, в свою чергу, проігнорували тубільців, оскільки ті були сором'язливі і жили дуже купно, до того ж, виявилися майже невідимками. Тож, упродовж перших 20 років після заснування колонії, людей гадки не мали, що на планеті живе хтось іще. Історики не надто поширюються на тему, чому на лонгшоті зустріч двох розумних рас закінчилася інакше, ніж решта. Але в мене є своя теорія. На той час, коли люди і молюски нарешті зіткнулися один з одним, колоністи вже непогано обжилися на планеті і перестали безперервно чекати каверзи і чогось боятися. Час. Час. Ось ключ до всього. Нам просто потрібен час.